a наша zemlja uživa u periodu dubokog mira, odgovorio je iguman. Onda da znaš, odgovorio je crni, da sam ja posvat od neviljivih sila tame i da mi ovdje vojujemo protiv monaškog reda.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 Oni bijesne i rugaju nam se poput divljih zvijed. Da ti kažem, jedna od tih budava usijane glave dovoljna je da nas sve istjera odavde. Postaju neumoljivi i nepopustljivi kao vaš ubijeni vođer. Mi su i na spasitelji.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 I ja nadahnjujem ljude da pišu knjige. Ali sve što je potrebno jeste da jedna od onih bijenih krpa koju zovete pergamentom padne u ruke prose budale i da se čitav požar ponovo zapavi, a mi da smo primorani da bježimo I ustanemo još jednom na oružje protiv vas. Jadan iguman, ne mogavši više da čuti, upitao ga je, koje vam je najjakše oružje protiv monaštva našeg vremena? A on je odgovorio,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 Potom je zapovijedio da se sve to zabilježi za povuku onima koji će doći posluje njih. Bogu našem svoju.